Клініки. Ого? Це ж інший кінець міста. Тридцятка не менше. сказав їй нахабний молодик. Грошей вистачить? додав він, оглядаючи більш ніж скромний вірен прикіт Потерті джинси та чорну футболку. Віра мовчки відчинила задні дверцята, всілася на сидіння. І дістала з рюкзачка свого мобільника «Окей!» Весело кивнув на хаба і миттю зірвався з місця Віра набрала номер Альбека Їй не терпілося зішкрепти перший обтяжливий шар полуди зі свого життя «Привіт!» Радісно відізвався автовідповідач Мене зараз немає вдома. Залиште інформацію після сигналу. Віра ледь дочекалася останнього гудка. От, і добре, що тебе немає вдома. вигукнула вона. Отже, з сьогоднішнього дня я для тебе припиняю існування. Зачекай. схопив слухавку Альбик. Ти що, з глузду з'їхала, кицю? Якраз навпаки, спокійно відказала Віра. «Я не жартую. Я більше не хочу тебе бачити. Ніколи». «Ну хочеш? Завтра ж підемо до заксу. У мене є знайомство. Замить розпишуть». Віра засміялася. «Оближ, це ти з'їхав з глузду». І вона з полегшенням натисла на кнопку. Її мобілка ще довго пищала в торбинці, аж доки вона не прочинила вікно і не викинула набридливу штуковину на дорогу. Крає мока помітила, як пластиковий пискун зник під колесами вантажівки, що їхала позаду. «Ну ти даєш!» – захоплено сказав молодик. «Краще б віддала мені!» Професор зустрів Віру привітно. На ньому вже не було білого халата, і це заспокоювало. «Проходьте, проходьте. Будь ласка, сюди», – сказав він, прочиняючи інші, майже непомітні з першого погляду двері, поза своїм робочим столом. Віра увійшла у напівзатемнену затишну кімнату темні жалюзі на вікнах, лікарський диванчик-крісло, торшер у стилі бароко, книжкові полиці, журнальний столик зі смішною порцеляновою фігуркою Арлекіна, теплі кольори шпалерів. Усе створювало особливу таємничу атмосферу. Лягайте сюди, наказав професор, вказуючи на диванчик. Роздягатися не треба, спробувала пожартувати Віра. Ви даремно іронізуєте, зауважив той. Треба налаштуватися серйозніше. Віра покірно прилягла. Він сів поруч у м'яке крісло. Отже, давайте розберемося. Чи збереглися у вас якісь реальні спогади про минуле? Я маю на увазі не ваші фантазії та сни. У мене не так багато реальних згадок. Пам'ятаю свою першу подругу тільки завдяки її листам, що збереглися. З них я постійно намагаюся вибудувати її образ, але він мінливий. Невловимий. Трохи пам'ятаю її похорон. Хоча, можливо, це мій сон. Вона постійно з'являється мені і ніби керує моїми вчинками. Оберігає, попереджає вона чи не єдина світла пляма в моєму житті. Матір пам'ятається? Майже ні. Лишилася фотографії. Уривки спогадів. Вона, здається, була дуже вразлива Темні великі очі. Вони мене лякають. Циганка у сквері. Щось жахливе. Як у вас із пам'яттю зараз? Це, мабуть, смішно, професоре, але я записую усе, що зі мною відбувається. Боюся, що розгублю й це. «Що записуєте, це добре», – посміхнувся професор. «На старості матимете матеріал для мемуарів. А що вас найбільше непокоїть?» «Сновидіння. Останнім часом я боюся спати. Але, Олексію Степановичу, я не вірю у сни і не люблю, як це зараз модно, заглядати до сонників». Усе це дурниці. Згоден. «Сонник» – це розважальна література. А ось «Новедіння» – любесенька. Це повідомлення, які надходять до нас із зовнішнього світу та можуть допомогти розв'язати багато особистих проблем. Наші сни – це шифри. До них треба шукати ключі, а не трактувати за допомогою шарлатанів Як же мені знайти ці ключі? А розберемося Звичайно ж, не з першого разу Зараз ми тільки налаштуємо ваш комп'ютер Віра здивовано подивилася на нього Так-так Адже мозок схожий на цю розумну машину. Уночі, коли ви ніби відключаєтеся, він опрацьовує всю інформацію, що ви накопичили. З'єднує її з тією, що вже зберігається у пам'яті, та вибудовує один ланцюг так би мовити, вимальовує повну картину життя, допомагає планувати майбутнє, застерігає від небезпеки. Проникаючи у природу сновидінь, ми можемо відслідкувати нервові процеси, запобігати хворобам. Головне – правильно розшифрувати інформацію. Тільки попереджаю одразу, доки ви самі не будете готові знати про себе правду, шифру ми не знайдемо. Мозок ручатиметься. Я готова, професоре, сказала Віра. Саме зараз я готова, як ніколи. Час, мабуть, настав. Навіть... «Якщо ви дізнаєтесь про себе щось неприємне?» «Принаймні, може, згадаю, як опинилась у Стаса цієї ночі. І чи було щось між нами?» Подумки посміхнулася Віра і рішуче кивнула головою. «Я хочу знати про себе усе. Я увесь час рефлексую, роблю дурниці. Це обтяжує мене фізично і морально». «Більше я цього не витримаю!» «Зрозуміло», – сказав професор. «Тоді почнемо. Розслабтеся». За кілька хвилин перед віреними очима попливли різнобарвні інтеграли. Їй здалося, що вона поволі втрачає свідомість. Здавалося, цей день безкінечний. Спершу цвинтар, потім сеанс гіпнозу. Професор сказав, що таких сеансів має бути як мінімум три-чотири. Перший лише оселив у душі тривогу. Віра повернулася додому о пів на ночі. І ледь дісталася ліжка. Лягла, не роздягаючись, і майже одразу почала занурюватись у туї хвилі марень. «Я не сплю. Я, мабуть, помираю», – думала Віра і розуміла, що це сон у вісні. І навіть якщо вона скине з себе перший шар марень –